Ветхий літами лев «Важка була і в мене ніч Не спалося І от що я думав Про змії вали? Спитала дівчина «Про змії вали, Ірчику» Мовив пан Богдан «Думав я, що багато років Розгадую цю таємницю Але так і не розгадав А ще подумалася що коли б і розгадав, то й жити не було б для чого. І всі оці багаторічні розшуки, розкопки, складання планів, карт, навіть писання розвиток – це було щось більше за історичне пізнання. Думав я, що це було для мене, як жива вода. «Але ж чому було? – ось чудовано спитала дівчина. Вона і є, жива вода. Самі ж казали, кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. Це не я сказав, а Христос. Про це пише Іоанн у Євангелії, мовив ветхий літами лев. Та це сказав про тих, що п'ють звичайну воду. Він же говорив ще про воду, напившись якої – Прагу людина не відчуватиме повік, бо вода ота стане джерелом, яка тече в життя вічне. Розумієш це? Ні, не зовсім, призналася дівчина. Отож мені здалося сьогодні вночі, що надходить час напитися з того джерела, яке тече в життя вічне. Не думайте про це, а згукнула дівчина. Не хочу про це чути. Ну, це тобі можна й треба не думати, дитино. А мені час, зітхнув пан Богдан. Але мені страшно стає. Не жахайсь, дитино, бо нічого страшного в тому нема. Але хотів сказати тобі не про те, а про інше. Він на хвилю замовк. А тоді глянув на неї просто віч. «Відчув, що в цьому замкненому просторі, – обдивився тісну кімнату, – мені не стає повітря. Ану, глянь, чи не підслуховує пані Катерина?» Дівчина майнула розпущеним волоссям, а замить знову сиділа, як горобчик на краєчку стільця. «Ні, вона ще в туалеті, – сказала». «Оце в неї важко тепер виходить», – зітхнув пан Богдан. «Так от що я надумав Ірусю. Чи не податися нам ще раз на Змієві вали? Так хочеться подивитися на них, аж мариться». «А подужаєте?» – обережно спитала дівчина. «Ой, коли сказати чесно, не знаю». Але мушу хоч раз на них подивитися. Тільки подивитися. Гадаю, помаленьку, потихеньку, туди дістанемося. А коли не подужаєте? Так само обережненько спитала дівчина. Тоді допоможеш. Я ж не сам туди піду, а з тобою. І мені цього хочеться, засвітила вона очима. Але... Я не знаю. А я знаю, підморгнув їй ветхий літами лев. Дихну тим повітрям і піддужаю. А коли не піддужаю, то хоча б дихну. Оце і буде моя жива вода. І Горобчик, що сидів на краєчку старого і полущеного стільця, задумався тяжко аж голівку до лівого плеча схилив. І між брів лягла крута зморшка, а оченята ніби й погасли. Згадала свій сон», – мовила нарешті дівчина. «І в тому сні про те саме». «Отже, згода?» «Згода, але...» Ветхий літами лев засміявся і покрутив пелехатою головою. «Ну, звісно», – сказав. «Треба тобі умовити пані Катерину, бо то реп'ях не може мене не пустити».